بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله جل وعلا فندرو ام ونديم ده فله كركوين لو دات ده بكيمه الله وقشف محمد صلى الله عليه وسلم مي فاميليتي شوكو بجهته كل شيء دي في ركنه توره دين في كل سيبه Të ndëru lëzër besimtar, edhe në sëtë jemi në këtë kohë pas në madhës sabahët, ku të është më kemi fillohë rëgjërimin, jemi në ibadet, të të hamëbëllillah, jemi në gjemi. Në ndaj është në të vërtet nga begajt e Allahu që në të bashkohën të kënjërihu adhurimet të ndryshme, e që në gjendje të dë gjendë fjallët e Allahu dhe fjallët e pegamberit, sëllë Allahu a.s. Në ndaj gjithë të këtu begajt i kërko Sot dhe të jemi pësëri me një rëfemi interesantë që vjen nga koha e të parve, nga gjenerate e artë, nga sahabët e pegamberit, sallallahu aleyhi sallem, e ku edhe këtu janë mbledhë, burat mdhej, me peshë, edhe në histori, po edhe me gradat nalat e kalaj gje lehovala, e që kanë diskutua për në qeshtet madhe, Të rëndzeshme Këtë rast të rëfen Othmani radiallahu ta'ala anhu I cilështë edhe Personajë i kryesuar në këtë rëfim Thot Othmani radiallahu ta'ala anhu Kam qenjë dit duke ndajur Ndajat zakonëshme me një ven Dhe kalej prënmejë o meri radiallahu ta'ala anhu Më dha selamë i për nuk e dhe gjova. Dhe kalej omeri, radiallahu ta'ala anhu, dhe ka shkuar të e bubekri. I është ankuar, se Othman nuk ja ka këthuj selamin. I tha, omeri, radiallahu ta'ala anhu, e bubekrit, kalej ova pranë Othmanit, i dhash selam, asë nuk më shikoj, e asë nuk më këthaj u selamin. Kjo ka ndodhë në konë kur ishte halife, halife, Ebu Bekri pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është ngrit Ebu Bekri më një herë nga vendi i ti. tij. Edhe së bashku me Omerin kanë shkuar te Uthmani radhiyallahu ta'ala. Dhe i ka dhënë selam Ebu Bekri Uthmanit, edhe ja ka kthy Uthmani selamën. Tash çështja u bë hala më çuditshme. Omerit s'i akthan, ndërsa Ebu Bekri po i akthan. E Abu Bekri radhiyallahu ta'ala po i thot, vëllai O Thamir, më me herët kaloj pran teje. T'ka rron selam e nuk jekë kthy selamën. Atër thot Uthmani radhiyallahu ta'ala, më thot vallahi nuk e kam dëgjuar as e kam pa. Kam qen mendime se kam dëgjuar. Atër kaon Abu Bekri radhiyallahu ta'ala, është ato çka thot Uthmani. Me vërtetë e pa ska preokupu një çështje e madhe. Ato Rashmoni tha po, një çështje e madhe më ka prekupuar. E cila është ta çështja i tha Bubakerit. Dhe kam qen duke menduar se si ka mundsi njëri me pështu. Von kur lexon njëri për shembull të ndërozur për çështet e ditës gjykimit e llogaridhënien e ku do të matet edhe grimca më e vogël. Është problem kjo çështje pastaj më slasim për para kësaj, dhe më thonë, sëpëruat e kësaj dunjoja, të e lejsh me pastaj edhe varën e shumë tjera, e në gjitha këtu ka që në duke mëndu, ëthmani thua athu volt, që është njëri pështën më më. Atër, thotë ëthmani, radiallahu ta'ala anhu, ka vdekë pejgamberi sallallahu al-sallam, dhe pëmduket nuk kënë arrit me pitë mjaftushëm për këtë mundë. Atë ka thonë Abu Bekri radhiyallahu anhu edhe mua me më, më ka shqetësuar njëjta, sa ishte gjallë pejgamberi alayhi sallam dhe e kom pyet. Atë rathot Uthmani, "O e fliufsha babën e nënën për ty." Kuptim kur thotë ndonjë diçka që kret për të dëshovësh, kalzomaçat puta se ti me vërtet je merituar me ditë. Do të ndijë dikush këtë çështje dendti, se kenaj shumë afër me Muhamedit sallallahu alaihi dhe sallam. Ha të kompyt pejgamberin sallallahu alaihi dhe sallam kur keçsje më ka thonë Shpëtimi është kush e pranan për meje, kush e merë për meje, atë fjalë që ja për të dhonë a gjestem e s'ma pranoj. Që atë fjalë kush e merë për meje, të të adhinë se që aty e ka shpëtimin. Kjo është rëfimi që do të mirëmi sëtë pak me tesh, kur të shkërtimisht me do bitë e këti rasti. Të ndërruazër Njeri kër lëzëm për ta burat mlaj, biografi në tynë, kontribut në tynë, kush kanë qenë, qfar fjallë të të kurani për ta, qfar fjallë të të hadithet e pejgamberit së salë lëzën për ta, edhe kër e ushe mua betet, kuj kam bo për shambull, me standardet të në nuk në duke që kam bo fort mua betet serioz, abtër. ne e me në duke këto tema të kaluara, tema do në të konsumuara, tema të shteru ravën, Më fal për shaut për la ilahe illallah për besimin Allahu xhallahu ala me folsi më shtu në ditën e gjykimit janë tema që mirë mirë po etjera etj. Andaj të ndërozë vëzërt këtu është kriza e muslimanëve. Në tema që mirim me to. A janë tema që janë përputhje me qëllimin e krijimit? A janë tema që i shërbin udhimit? A janë tema to na çeto? Mohabet e përditshme, brengat e tua, an dalin me këtë çështi ja, apo janë nën kët? Shikoni për shembull Allahu xhallahu ala në Kur'an për çfarë tema flet. Tema që i përmend, nuk po themi përsërit, i përmend me 10 hera, 10 herë në suret ndryshme. Na kalojnë për to, mirpo nuk na bëjmë për shtype që të rikëthejemi e të mirë ma tim. Po ka tim serioze kjo? Këtë qështë e serioze qënë ka? Për shamë nëse ka të bëj diqka me atë që rëzikon shëndetin tonë. Po nëse kuptojmë që ashtë apëtonë rëzik i madë. Përsa nuk i njojmë këtë qëra. Mi përshujmë po që ekspertët mjekësorë, shëndetësorë flasën për këtim shumë, diskutojnë, Në atë rregull vëmendjen, kudo që t'ian flasim për të. Poimi ka dashje ka ka për më këtë punë. Apo, se mos më kon këto çfarë fol kashfar për këtë, qërtë, se kjo bën këtu më kashënat. Ose për shembull, në rrezik të caktuar na rrezikon banin, sigurinë tonë. Tash dimë. A më organet kompetente që jam për këtë çështje thojnë të kujdesuni, mos dilni kët ku, mos bëni kështu të lëvizni, bleni mill, bani kët, e bojim pa këtu. Ato asë ka kaponë më krizë. Pse? ose ata që i njojnë njërat, për nëftë asë në po. Edhe na i përgjigjemi, pas taj me seriositet, alarmit e ty nga përthën. Ha, ka në thonë mjekët, ka në thonë ekspertat, që policia që përthët, që që përthënë këta, pëse? Pëse i marim seriosisht, dhe më thonë, paralajmrimet e njerëzve që njëhin njërat, e mirë, kër Allah u gjëllë leo alëna, paralajmëranë, me sa so seriozite të du të më marë këtë përlënën, tema që Allah flë përtu, nëj, këj është e që kemi në ujme e përmirësu qasjen shumë, sa so tema gjatë ditës diskutojmë, për sa so tema flasin më bëna mua betë, shumë i ato tema, ba dje shpeshtër njën tema që nuk në përkasin, asë nuk i marrin veshë, asë nuk dina me dhonë konkluza, asë përfundime, asë nuk jemi ekspert për analiza, pra apë njërë njërë, njërë ma di edhe kur një e tonë e mësë mu më marë me to, sen zbohët, kur gjithë dunjoja mungës jetë që unë e tisë shklasim për ato tema, sen, laf, praf, lasëm. A ma ka tema që nëse smirë me to, jesu më kështë na, jesu më kështë na, edhe në këptim përmjësimit, edhe në grites, edhe dalit për Allah, pra ndaj të ndërozë e kemi për obligim që të ndërishojmë agendën tematiket të jetës tonë, që të inkodrim tema dhe përshatot të lasëm temat e Koranit, temat e burrav, të mdaj. Dhe asë njërë më stjenë temat e të ikaluara, asë të konsumuara, jo, gjithë mund tjenë temat të fresta, interesant për neve. Sigur se kanë që qënë për ta. Pasaj të ndërdozër, e që mund të marim për i kësaj është ështët, se... çoba te pejgamberit sa osman ka qen me shpirt pasto në moment kur kam papë di kujt të afrojmë ty ne në ndonjë veprim të pazakontshëm reagimi i tyre ka qen mbi bazën e kësaj pastërtie të kërkojnë shërimin jo ta aktivizojnë paragjykimin e pastaj ta ndërtojnë mendimin e pastaj ta ndërmarrin veprimin e pastaj çldrimin jo jo Ata s'ka në qenë që t'komplikum. Ka kalu pra në ëthmanit, s'ka ka këthu selamin. S'ka marina atë o mëri, në dofë shamo selam, një ja, amër në. Po që shmija botasht, ka shku të e bubekri se këta në konë tre shukë. Tre shukë. Qërë e ku, këmë pejganëberi sa osellë në meshe, që aty është o mëri, që aty është ëthmanit, që aty është e ata, në nështë të me tëjnë në konë. Në Një qësi e kërkan, e, e, e kërkan dëmohon e, mirëkuptimin, arsuetimin, parjo direkt në gjukim, e ndërtim mendimit e, ka dalë, që një ku konë, ka një një mush me konë një nëzumë dhe punë caktuara, jenë tema këtë tjera, jenë problemet tjera, nuk kinesha ku nështëta nështëta nështë një përgjizdi kuj, nuk kinesha mundësi me konë me dikan, me një njërët të ndërtojnë një qinë mi dëmohon mendimet caktuara, të jemi matë pasërë, matë këllurë në raportë të mesnjeve. E dhe bubeku kër e ka një këtë, me i herë. Për dhe e shikënjë, duhet me njërë, me nëzituë, për me e, fikë. Gjdoë mundësi, gjdoë tendensë që Shqeitani e keqëpërdurë për ta asërë raportë. Me i herë, për dhe. Me i herë. Nuk duhet me alonë shumë kohën. Ose fike, ose fike, me mendin mirë, është do kënë hab ose kërkopi dikut me ndihmu që më shku taj me posarime, si kurse ka bo othëmë omeri radhe Allah të halan pejgamberi, sa dhe Allah më ka qenjë një tikaf më armazan ka orë gruja ti Safia me asilë ushimin gruja që asilë burën dhe pejgamberi, sa dhe edhe një shpijat e pejgamberi sa më ka qenjë të njitro për gjemje ka dalë pejgamberi sa më përtsilë Safian nëndet e dera që ty, së notë Me hitin shpe. Në të tërë, në të moment, kanë kalu dy sahabe. Edhe kërë kanë pa, po pejgambinë, me një gru, atës kanë një kësha e gru, i kanë dzitu hapat, ma shpejt me hitë. Kështë e, më së të ngushtënë, pejgambinë, të ashë, kështë e skëna pa po kurgjë, po jetë, si më në atë. Ka thonë, pejgambinë, ma ala risli, ku ma, ka dal, ka dal, heqë më Ka u njerë rësurë Allah, vë Allah, në zëshojmë ty, sa i s'ka në një shumë dhe ta. E pseja sërëj, thë inë në shëjtane, je gjëri minibini edeme, me gjëret dëmë, një për juve, po që mi mbo ati që slerë hatëmi më renaj, a i që qërkullën më rena një riutë sikurse, gjau kohë, a i thë ta e për, bo a kënë qëtë më menë, së bjënë menë, ma vonë dikur, a dhënë atë natë që për të po ato, e që të kjo Po gat po vallahi ma, po mlidhn temat. Ato i lidhjes ka mes vetë e desh, po i lidh shejtoni apo. Ta bën roman, ta bën. Prandaj preja rrugën. Preja vezësata apo. Ose shëroje, ose mshëlla. Ose mshëllam. Pashaq kur kur kur kurëm shëlni temën, daj dikut. Mshëlni burnore. Me ko njerëz e mshëlin temën, e mshëlin, thotë që kumshël. Ama s'artëshën ai ngjyrë që ja kujtonat ku, thotë Në fargoqti pat boba kia. A ke mshira ti, ç'a bëj ti modh. A ke bu hallall. Prandu vet me pre sa naton. Me pre nga se shejton nuk lerat. Prandaj vlojam dashullom sulam. T'ku bërin morse që orla. A kanë problem? Jo kur, elhamdullahu. Qaç. Ja gjithashtu kur e kapit Ebubekri Othmani i ka thon vallahi më tjene menime, ka unë qëhër të është atëm. Se esenca është, esenca është me pranu dëshmin e vlau të të musliman të besu shumë. Kjo është esenca, atëm. Jo, përsham njeri me thonë, qështë ke një? Të është zonë, qështë ke një? Po, s'ku më një, ollata, shka me vo? Po, ka e diku, du mi bo, be me musaf, a përtonë qështë s'ku më një, atëm. S'ka në vojë, oll Nëherë karaguo Bubek thon, çka ashtu është? Me dve, u kon diku në zonë apo? Në kuptim jam thon. Jam e komplikuar situata thon. A kërë, forse, erë, bo, më çu është nuk njiva thon. Po skum njiu vëllai. Intereson. Unë kshani apo. A von tani çështja ta mën çaq pranoj. Apo thaj çështën u krijam ta. S'po më ku një mendje lehtë. S'po më njerëzu i forca, ka njerëz ka era edhe me bubë me 100 thur, unë flas me argumente kur duhet të në shkaj me po, po vlatë në miqësije, në, në raport apo. Pra ndaj, ka thonë Fudal i Mnjadi, Rahimullah, ka thonë Fudal i Mnjadi, pre shenjeve se nuk po funksionan në diska miqësija që shduhet është, kur detyruhemi të arsujetohemi, ja përta. Kur thotë, për shambull, s'pamoj, e dhe në e përta, o kryo, o kryo, A më kërëdush me i thonë për shëmullë qëre nuk ka mundësi se këja kje me dhonë raport, miko të tënë atër dhe më honë, jënë qilë vrimat dhe dy më shëllë, apëtën. Që ka sotë kujdesin nukonë raporte, dhe në uar kujtë ushë dikujt, ka orë në ujnë të kërënës në mënik, i ka thonë, inni uhibbu kefilla. E kam po tënë e një fëkitë fjale kam po kërë, si fjalë gojë, apëtën. Ka onë e du për Këptim përgjërëm që idë moslimantë të ekshlimatë dhe po, po këtë du për la ka qenë një faloj me thonë të kam një me shakt mirë të kam, të kam me këptim. Kam smu në shakt me pasën me këti mu. Këllon pëse që ka që smu e me të pasën të ju ka këtë kuptuaj, ka menon që kështuaj një një më naltë, një më për atë punë apën. Po ja ka të të të këtë disa kushtë që i përmen në her tjetër apën, ka unë jo smu Ka të regullë, do të më funksionë bëqatë bazë. A me baz. përna njëtë rrinë, njënë shok 20 vjetë. Vjenë dikosh, dy ditë njëtë me ta, i kështinë dushime për shoku 20 vjetë. Këtë da në lakë, këtë da në si bat tjena me që me këtë. Ba që është të spanë. Këtë da i, i kanë prejë punët. Ja kanë nalë rrugët të shëjtani. Ta, ka shkua se rrume të apë. Për të bëjme që marëm që është në rr Qikur që përra në fillim puna temës, edhe qështja e kiametit, e shpëtimit të me thonë ka qenë brengë për sahaba të mojë. Për nëma është ngrit në nivellë të brengës të merë mendimet të mojë. Që dikur për shambull, dikur për shambull me pas një antar familje smutë, edhe kërkohet për shambull, kërkohet shërim e të rritim jeshtë venit, oso operim që kushton apër. A shërë tukesha? është në mëndime, qështë më nga bo, këmë i gjithë të barë e barëqë, është e nga lë, a, a i botë kjo punë nga lë, i botë nga lë, qështë më nga lë, qështë më nga lë, ose për shemblë, ka shku dikush në thymë, së lejmru, hala, a kamrija, së kamrija, që ka u boa, bësh më rakë, bo a kje me konë për shemblë, vla ojta, dja ojta, vajza ojta, dikush i afertë, bësh më rakë, edhe u leshe më Për golën që ke qitë punim, nuk nin kush thotë kush selam alejkum. Ec udhë, edhe ti sheh kamë ec. Po ne është juvreina po. A ke pa kur, bëm Allah me vullaj po subhanallah, po sti bëm. A ke pa, bëm magji. Pse brenga ti m'ngullon sen atë po. Gala, ti m'ngullon. Pandaj, edhe kjo është një pyetje, sikurse bunda fillim, me çfarë tema mirësh? Edhe këtu, çfarë gol e kit jap. A jënë gajlet që ti bërt, gajlet që ka kërku Allah prej ti mja me bëjt që t'gajle, apo bëjna gajlet huja që shënë gajlet tonë eqë, bëjna, bëjna gajle panëvejshme, shkishëja bëjnë të t'gajle. Këshini për shambull, kompërmendër ose tjera, për shambull punë e, e funizimit. A kërëme pasë këtë muja, kërëme pasë këtë muja, a kërëme pasë këtë muja, është një farët, angazhimi që du të një me pasë. A kanë njerët gajle... A kanë njerët gajle riskën, furnizimin, a kanë gajle? Po, po. Si për shtërëturën sënët, kejtë më bëtë bojnë. A Kate, për asoj është bojnë, kejtë qytetë i bënë lafë për këtë punë. Së po flasë asa është mirë o skeqë, po, po flasë realitetë, që shumë është të për? Me bëmë bu, buka të ri e ora, pëtonë, a jetë Kajt dozon. Tysh me buka 3 ora, po kush tash kush blen, kush hanë, çka kanë me bue? A bënë gala. Bënë gala. Bod gol e ke pun. Krajn shtëpit bojnë gala po. Shikoj ti doz raft. Mish mish dovon 2 ora me buka automashëm. Krajt bënë lav për kitunave. Kajt bëra në shtëpi apo? Abu ne Allah fëna, le ne marë bukën se çka i thim Allahut. A kjo gala po? E di shë? Për 1 euro na imponon tema to. Për 50 cent të vaj hip. Ka e të laf e bujë naftët. 50 cent të hip nafta, benzini. Tash para mëneni. Tash hip me here bilet e autobuset. Tani tash hip, kajt tash i kalkum që ka hip, tash të hip kjefar pune. Bujë të laf të ronët. I mirë po, a e bujën laf prind të apëton se... Djallit që ka mënë mas i ka punët. A e ka nga li kje të punët. Më allaj, që i ka diqka për ndoë këtë? A kjo a botë dertë kjo? A botë kjo problemë në përshpija? A, a, a ndodhë me nalë, gjithë nalë, se me rëgjumë me vë lapën? A dhëmonë, që ka ki burë, që ka ki, dhëtë? Qërë që ka më vë lapën? Djalë se ka falë, sabon me vakë gjemi ja. A kësi galën? A, a i, kështu i bëhë. A përshë të dalimë e dhëtë? Sabon, haj se falë vë lapën, haj se allaj të falë haj, ta, që këna me bu, na gabuim njerëzim, na, i ka përcejma, dhe. Ama, kër vjenë të të tërëdhë cintë, që jatë jasot, haj, që Allah në fërnizën, që këna me bu, a, bo, a, feshe e gali, të fërnë. E Allah u gjëllë leurat, ka dhënë, cëllën gali me bajtë. E në gutë, huqën që lezëj, Allah është për bleftë, huqën vetonin, që ka lezëj në sabarë. Ku në fusekum, Vë ku duhe nësë u al-hijxara që lëndikësja si sa jelë? Gurtë, edhe njerës me që të dhejësa, më dhonë në rujtë. Par në për pa të është me posë kitë, dërë të këpunë, gale, qëka i thujmë, qëka bujmë? A, qëka për ti mërmetë? Qëka për të prokupënë? Qëka për të bënë, ka një gjumë i natë mësë me të marë apëtonë? A gjendje poplit të tënë, venit të tënë? Një Pak, andaj na dut, nuk gjen këtë numër precisën, më bëj këtë gala. Gala e familjeve, gala e liniston, gala e statistikave të drogave. Kush e bën këtë gala vën? Kush çuat natën ato zot këtë rruajë? Kush çuat natën? Pak kënjë qe qohon natën. A keni pa statistikat e shkurorizimeve të tëmërshme që dohen, natën. Edhe tu vesh të, të regjistruam, se sokot për të regjistruar. E këtë gale ku shë e banë këtë gale që Po prishën familje Trathia bashkërtore Fmi të pesin paprinë Këtë gale ku shë e banë A së është gale kja Gale është vaj që është të ua dhe benzina Që kjo gale avë Pa e këtu e në gale E këtu e në gale Andaj burët i kanë në gale të burëve Apo? E ata tjetë i kanë në gale në barku Dalojnë në gale të pëthen Burët kanë në gale të burëve si omeri othmani qëfar gale kanë pasë. Ama barkajit i kanë ba, gale të barkot i kanë. Qësh me një vetën? Qaqë? Tjera të hajtë se vuatë mirë në falën Allahu. Që ka njëri se ka një omeri në selam të ronë. Omeri së konë me zotë shtërthë. Omeri kur kebë selam, shëjtoni u i kapëtën. Ka, ka posë dhënë në furtë. Parë në qëfar selam e kebë, omeri kësë e ka një. Qaqë othëllu më ndimë, qa Vete vitin, qëfar gollit të bojtovë, qëfar gollit e kitja dhe? Edhe aje që du me përfundu me të etë në dëzërse Kanë thonë Ti shkojnë pejgamerësëm Gjolla pëtë So kanëhet me të? O petë te kanë pose, bala, të këshme dhe qëtajnë O thmoni kanëhet me pejgamerësëm rraf njësë të tri vjetë Penë fillim e ka për të tërinë të fundë, me të u kohen apëton Nën stop Edhe petë ka pohë diqka që të këshmejt për qëta p Njerëzo do dy dërse vjen, zvien muaf. Në gjyslibra lezon ballmo. E di e di ku mësua atë. Vallah, që ky kanë atë, ky ky kanë atë me pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem apo edhe atë pejgamberin se që na di si njerëz të mirë. Na di si njerëz të dijshëm. Na ikin, na u bdia. E ti tani thua se erte ksha pastë me vet apo. Pa. Teksha pastë me vet. Kjo zonja sikur se kemon kemi dhënë trosin Nabosit. Si i ka paqi Pejgamberi u dheksopet po shkojnë me herë është ku më mori elmin. Shkojn këta kush e merr tani apo kush e bën barakon. A ne ka po zërt të bëni këtë punë. E ka vonë bëkrin. Unë e kam vetë apo. Unë e kam vetë ja për këtë punë. Çish më pshtuapo. Ka thon Pejgamberi sallallahu selam kush e merr pemë e kët fjalë që ja pa të dhon ofertë axhistan për rad dhah samura ai kam e pshtuar të ndozë fjala cilla fjalë la ilaha illa allah çitoj më bëti un këtu duhet mos thilltë fjala la ilaha illa allah te kuptimi i saj te përmbajtja e saj te kurth e saj te ndikimi i saj te arrim që këtë fjalë ta bëjmë me vërtet organizator të jetës ton të organizohet jeta jon mbi fyual la ilaha illa allah të ndërtojnë raportet me zvetën mi fjallin La ilahe illallah. Temat e fjallis La ilahe illallah tjënë temat tona. Që kjo është përëndësia, që kjo është përëndësishma. Gjatë ditës, gjatë natës, e vazhdimishtë apë. Dhe përshë, pejgamberi sallallahu sallam, ja ka bo ofert kuna, a gjëzvet, se ka pranohë, ty s'ta ka bo ofert pejgamber, sëm. a këni? Jo, o dekë pejgamberi sasëm, Ma së e së e së e së e së shejkuve Ka ardhë për mes njerëzëve të mirë E, shum, e, sinqert, e dhe vëtë shumë, e sinqertë, e dhe të na Dhe e kanë marë dhe së kanë marë Kjo allah, illah, illah, illah, allah, allah Na e këna marë, alhamdullah Andajna kanë dërua allah, allah, allah Së është kjo me afërsi Me konë me afërsi e këshë marë aqe i peganberit alësam E këshë marë ebu talibi E këshë marë ebu lehebi marë afrmet, kanë kuptu, E këshë marë atë tafërmit Fjazin arabisht Ka plet për ju e që i kur në me këse një kona prën. Apo? Hisë në atë pjesë dune asë ku se keni rapëtën Vesh në të lizër e keni po Edhe ja jo u ka mundësu Allah më thonë La ilaha illallah Me në gjinu e më falë Kjo është në deri madhë Dë më thonë kur Allah të kapë këtë fjallë I bjenë të kazgatë litarin me të pështuahën Ashtë sa so, kapë është për të ashtë të jutja Ama të kazgatë litarin Nëse je duke, nëse je duke u zhyt ndëti, e dikush ta zgjat litarin, e gomen, ta gju ngomën, ti durrësh më që ka për ta. Kush e më shumë? Ai që ta ka gjuajt ai bëdot më të psut. Pse si e kap ti fort, as do të më kap ti. Kjo diçka tjetër është. Allah thot kapuni. Apo wa'tasimu Wa bihablillahi jamian. Kapuni për litarën e Allah, dhe Mosudani, Mosikni, nga si këtu shpëtimi, Allah e ka zjatë litarën, Allah e zjatë dorën për pendim, ditën, që të pendohet më këtari i natës, Allah e zjatë ditë dorën natën, që të pendohet më këtari i ditës, vazhdimisht në thretë për pendim, pëse njët nuk jazgatin dorën, nuk pendohen, ata së dojnë shpëtimi, për Allah e vazhdimisht i fëtën shpëtimi, për Allah e vazhdimisht, edh kush pastër qso nuk qestan sa të pegamë se fella e lumen ila nafsa mos të thon kan paviz vajko fajvajo për ne ka thon pejgamberi sallallahu alajkum krejt kimi injenet veç kur zdon jeni ri sahabe ku ja rasulullah o men ya aba ya rasulullah kush zdon me injenet kam e tha ani dakhala al janna kushun gon mu shkon jennat o men asani faqad aba e kush mund të thon skato E thjeshtë, s'pëdan, të njerëzë dojnë me shti në gjenet i kënë mezar, a i vetë s'ka ta është dojnë so qëllë me në gjenet, një e në gjenet është por, s'pëdan njerë me i të është mezarë, së në qojnë me përë. Këpun është me qefë, me dëshirë, me vullnetë. Elhamdë në që Allah në ka ojnë me dëshirë, e në ka zëru gjokës në zemë dhe pra nu, a në të kapëm i farë për te, farë për edhe nga barirat, edhe nga problemet, edhe nga gjithës anë, fuqimesht nuk kap për litarë në laot. Fuqimesht këthemi ka laot për ndohemi, e të zgjati më dorën, ka ha laot gjithë leona, si kurse ka zgjati, ajka hëna, për për ndihme, për këthemi, në formë ndryshme, kur në thret të i përgjigjemi, e qëto shpëtimem. Beqen në muajnë e shpëtimit edhe muajnë e ndryshimit dhe ngritjesë. Allahu na shpëtoj nga fytnet e dunjos, e sprovat e dunjos, e dvarrit, e botës tjetër. Na bëft Allahu të shpëtuar dhe shkaktar për shpëtimin e të tjerëve. Na ruti Allah nga gjithçka që na shkput e na ndon nga lutja Allah, e Allahu xhelleu ala e na mbusofti me të kapur të fuqishëm për kët lutjar deri sa i vendosim këmbë në xhenet tani është lutja do. Pa i qit kom xhenet mos e shoni, se s'di tani ku të bin kom topo. E, kur të qeshë komë në gjennet, shaj litarin, ta është i sigurëtje. Nuk kanë në më kopë mo, se s'ka rëzikë mo, kële rëzikë i kopën. Ama dheja të herë, nuk banë më në shu apë. Si kështë Allah këthënë, va, abu dhe rabbeke, hatta je t'i e ke liqin. A dhura Allahun gjallahu ala me ibadate përkushtej me stabilitetë dhejri sa? Dhejri kur? Dhejri më dheke. Qëtë herë, s'ka mo. O kry, edhe t'i e përfundar mis Allah e shumëlej për rëmënjëm, për sabërën, me kash për këtë razë, dhe në takim i lashëm, Zot i ruajt, agërim të letet për në uarë, dhe ibadet të shëtu uarë, ma sallallamu ala Muhammedu ala ahli, wa sallallamu ala sallallamu ala.